Це не простима з вашого боку, панове, що вам закортілося із вашим я, яке важить у кожного 38 кілограмів, забавлятися в товаристві балових дам. Невже ви, легкопері й заморожені панове, хочете служити товстобоким дамам за холодильця? Вам зібралось на охоту залицятись до жінок тільки своєю голою душею? О ви дурні, пардон, скелетні ідеалісти. Я чхаю на всі жінки, промовив Сабо. З іронічним спочуттям дивився Добровський на кожного товариша. Зупинив очі на Пшилузькім і крикнув до нього. «Пане Пшилузький, мені дуже прикро, але ваш фрак занадто старосвітський. Замість двох видно на нім аж тринадцять хвостів». Думав хвилю, опісля засміявся так, наче бо відкрив якусь щасливу думку і кликнув. «Це нічого, це нічого, чудове, панове. Ви самі не догадались, адже ми справляємо собі масковий бал, якого ще світ не бачив». Та все-таки причепуртеся трошки, панове, відгорніть руками ласкаво сербсько-албанське національне майно, що так густо по вас лазить, бо я почну представляти вас. Хай перед вами стануть дами із самого цісарського придворного балу. Просіть їх до танцю і притискайте міцно до своїх замерзлих грудей, а вони вже вас нагріють куди ліпше, чим не знать, який огонь. Бояній Ніколич, які весь час дивилися на Добровського, наче приковані його очима і словами, витягнули руки, наче б хотіли пригорнути когось до грудей. Їх виснажені обличчя, несамовита усмішка та ще більше рухи обій їх рук наповнили мою розболену свідомість наглим острахом. Я відвернув очі від обох товаришів і шукав в очах Саба успокоєння. Одначе він так понуро дивився, наче б в найближчій хвилині мало все завалитися». Я звернувся до Добровського, однак не був у силі промовити до нього. Мов поражений стояв я, і мене мучила тільки одна думка – чи Добровський зійшов з розуму чи ні. Іначе спогади з вимріяних країн і одночасно, мов холодний жах із замерзлих, понурих печер рилися в мою душу слова Добровського. Ясновельможні дами, маю за честь представити вам одно вельми цікаве товариство сімох людей, котрих доля вирядила в далекий світ по ділам смерті. Серед шляху нам, вибачайте, знудилось, й ми справили собі між небом і землею. Серед хмари, снігів – вельми романтичний бал, на котрий маємо честь запросити вас, ясновельможні дами. Прохаємо перейти ласкаво зі своєї золотосяйної цісарської палати до нашої балевої залі. Вона тут дуже гарна і далеко обширніша від вашої. Її стеля – безкрайне небо, її стіни – сніжно-білі скали, її поміст – замерзлий сніг, білий, як ваші вельможні декольте. Ми маємо чудову музику і оригінальний буфет, який різниця від вашого буфету лише цією дрібничкою. Не ми його, але він нас хоче пожерти. Заклацав зубами і показав недалеку безодню. «Моє ім'я – доктор Добровський. Людина, що не робить собі нічого, ні з голоду, ні з холоду, ні з життя, ні зі смерті, і сміється, а вибачте ясні дами, трошки з вас, розуміється, в межах пристойності». «Пан читар Штранцінгер. Тут урвав і глянув на сліпого товариша, що стояв на боці, байдужий на всі радощі і, здається, на всі болі». Дивився на нього і на гусліпі очі, і нагло вхопився за горло. Опісля закашляв, наче хотів прогнати щось, що вийшло з душі і здушило йому горло. Стрепенувся і казав далі. Оцей пан, що тепер дивиться в сторону нашого буфету, зоветься пан читар Пшелузький. Все нахмарений, а якийсь черв'як його точить. Погнівався з кимось, та й завдає собі сіромаха через те з великого жалю. Дітвак, от що. Пані будуть ласкаві з чисто гуманних причин, ну і для власної приємності, це головна річ, закрутити йому голову, а то манколія його з'їсть. І я прошу не дивитися криво на нього за те, що його баловий стрій не зовсім по моді, але ви, здається, мені догадуєтеся, з якої це причини. Пан доктор Оглядівський. Гуляє нині, мабуть, перший раз у життю. Дуже вразливий на тепло жіночого серця, особливо в сьогоднішніх зимних часах. Але шукає того тепла тільки у своєму родинному гнізді. Докажіть йому, ясні дами, що йде інде є теплі кубелечка. Пан читар Сабо. Дикий син угорської пусти. Великий і небезпечний заводиє. Дама, що його покорить, отримає найвищу медалю. Пан Читар Ніколич – сентиментальний молодик, чиста потіха для вас, високі дами. Пан Читар Боєні – дивна людина, що наслідком різних неприємностей в Албанії забула своє ім'я. Хорий, виснажений в гарячці, нахилився над студенним потоком, щоб напитися води. Та замість зачерпнути води в шапку або пригорщу, він цілий шубовстю воду. Ми його витягнули, але він забув забрати з води своє ім'я.